Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. jag heter Daniela Markvart. Runt om på jorden övervakas gränserna mellan den rika och den fattiga världen med allt mer sofistikerade metoder. Strängare regler, högre stängsel, smartare kameror och sensorer känsliga för mänsklig värme ska stoppa de som söker sig ett rägligare liv eller en säkrare tillvaro. Men sen finns det de som övervakar gränstrafiken med helt andra intressen för ögonen, för vilka varje ny migrant innebär ytterligare klir i kassan. Och då tänker jag inte på de mexikanska coyotes eller andra människosmugglare som tjänar pengar på människors desperation. Nej, långt från alla gränstrakter, vid Klippiga bergens fot i Colorado, sitter ledningen för giganten inom penningöverföring Western Union och gnuggar händer i takt med att de globala migrationsströmmarna växer och söker sig nya vägar. Företaget som fullständigt kollapsade när e-postens intåg tog död på deras dåvarande verksamhet att förmedla Telegram gör nu miljardvinster på migranter världen över som skickar pengar till sina anhöriga där hemma. Och med generösa bidrag till grupper som arbetar för illegala migranters rättigheter- och mot striktare invandringsregler- och genom att erbjuda juridisk hjälp till illegala migranter som riskerar deportering- framställer sig Western Union gärna som migrantens bästa vän. Eller, som en av företagets representanter i Panama- uttryckte saken i ett reportage i New York Times nyligen. Varje gång en illegal migrant tvingas lämna ett land- Förlorar vi en potentiell kund? Välkomna till Konflikt. Om växande globala migrationsströmmar och politiker i Europa och USA som tävlar om att plocka russinen ur kakan medan okvalificerade icke önskvärda migranter stoppas och kastas ut öppnas dörrarna på vid gavel för de högutbildade och välkvalificerade för med till Mexiko, Marocko och Storbritannien. Hundratals miljoner människor världen över har det gemensamt att de lämnar sitt hemland i hopp om ett något bättre liv någon annanstans. Ledande politiker i världens rika länder uppvisar också gemensamma drag när de försöker stilla oroade hemmaopinioner med allt hårdare tag mot invandringen. I Sverige hörde vi i veckan det socialdemokratiska kommunalrådet i Göteborg Göran Johansson som vill slänga ut alla som har kommit hit med hjälp av människosmugglare. I de två första stora tv-debatterna i USA mellan alla de amerikanska presidentkandidaterna har frågan om immigration blivit den hetaste potatisen. När demokraternas kandidater debatterade försökte de undvika frågan. Men när republikanernas kandidater i förrgår ställdes mot varandra försökte de istället överträffa varandra i att stoppa invandringen så här läste i cnn sändning när först presidentkandidaten tom Tancredo och sen duncan hunter la upp texten uh, well i'll tell you i'm not going to aid any more immigration into this country because in fact immigration massive immigration into the country massive immigration both legal and illegal does a couple of things that it does take jobs and there are plenty of americans who will do those jobs congressman hunter i built that border fence in san diego and it does work i wrote the law that mandates 854 miles of double-border fence across Arizona, New Mexico, and Texas. And as president of the United States, I would build the double-border fence, all 854 miles, in six months. That's my commitment. You know, immigration seems to be the dominant issue, not only among Republicans. I've heard a couple of people say it's the new third rail of American politics, and it certainly felt that way tonight. In fact, most any tough talk on immigration seemed to pay off. You have a special immigration problem that nobody else here has. You are employing illegal immigrants. You know what, That is a what? pretty serious thing. They were under your nose. Sist Rudy Giuliani, den kandidat som hittills pekats ut som den starkaste republikanen i opinionsundersökningarna. Han angrepp värste konkurrenten Mitt Romney för att själv ha anlitat illegala immigranter till sitt husbygge. Och CNNs egen analytiker Campbell Brown fann, som vi hörde, att invandringsfrågan blivit en av de absolut viktigaste i den amerikanska valrörelsen. Idag är USA i färd med att förlänga och förstärka muren mot Mexiko. Med dubbla stängsel, värmesensorer och fler amerikanska gränspoliser har antalet gripna minskat med en fjärdedel i de mer bebyggda områdena. Men i mer oländiga områden längre österut försöker hundratals människor dagligen att ta sig över gränsen. Vi följde med den mexikanska gränspolisen i Tijuana, Gropo Beta, för att söka efter emigranter. Det ständiga slamret från väntkorsen vid gränsövergången strax in till ekar på bakgården till Grupo Beta, den mexikanska gränspolisen. Jag kravlar mig upp på flaket till en av deras orangea lastbilar och vi skumpar iväg ut på Tijuanas gator. På ena sidan avenyn tävlar 15 farmacias vägg i vägg om- bästa rabatt på amerikanska läkemedel. På andra sidan gatan lockar piratkopierade gipsfigurer- av Betty Boop, Buddha och Nalepur. Vi rundar en rondellstaty av Abraham Lincoln- en gåva från USA av dess sextonde president- som i sin vänstra hand håller en söndersliten kätting- –som en symbol för slutet på slaveriet. I utkanten passerar vi genom en av stora industriområden– –där utlandsägda sammansättningsfabriker, Makiladoras, kantar boulevarden. Stora, ofta fönsterlösa lådor som sysselsätter tusentals människor. När vi så småningom kommer ut på motorvägen österut mot Tecate– –hinner vi inte långt innan vi stannar till för att prata med ett par unga män– Männen kommer från en liten stad utanför Acapulco i södra Mexiko En resa ungefär lika lång som från Madrid till Stockholm De få jobb som finns i hemstaden betalar för dåligt Och därför har de försökt ta sig över gränsen till USA Men gott vilse, vandrat två dagar till fots och är nu dammiga, trötta och hungriga Gränspolis Osbaldo Oropesa Marin ger dem varsin burk tonfisk och en kloska vatten. Den yngre av dem båda är tyst men Antonio berättar att de kanske kommer att göra ett nytt försök att ta sig de 20 milen upp till Los Angeles. Även om det är farligt är han beredd att pröva igen. Hans familj hemma är beroende av att han lyckas. Men jag tror att efter ytterligare 20 minuter på en skumpig grusväg Når vi Explanada Valle Redondo. Det är en liten ravin bara några hundratals meter från den amerikanska gränsen Under några lumiga eckalyptusträd ligger ett öde hus Till hälften raserat men skydd nog under en brännande sol Väggarna där innebär inristade spår av de tillfälliga gästerna Och var de kom från Querétaro, Sonora, Santa Maria, Hidalgo, Salamanca, muchos nombres. Många namn säger Osvaldo Europeza Marin. Människor från många platser har passerat förbi här. Gente Durango, Yucatán, nombres gravados enas paredes. Dalgången har blivit ett populärt ställe att försöka ta sig över gränsen. För inne i Tijuana har det blivit nästan omöjligt att passera på grund av den ökade bevakningen på den amerikanska sidan. I Tijuana måste man först forcera två höga stängsel- sen värmesensorerna- och så undvika att upptäckas av La Migra, den amerikanska gränspolisen- i bilar, på motorcykel och i helikopter- säger gränspolis och Europea Marin. Här i dalgången finns inga murar- och den täta morgondimman är också ett bra skydd för en som vill ta sig osedd över till USA. Men här lurar ändå många faror, säger Grupo Betas Antonio Rodriguez Flores. Att ta sig över bergen i 40 graders värme tär på krafterna. Ett annat hot är de många farliga djuren, råttor, giftiga spindlar och ormar. Men allra farligast är andra människor. Grupo Betas uppgift är i första hand humanitär, påpekar Antonio Rodriguez Flores. Att dela ut mat och vatten och informera migranterna om deras rättigheter. Till skillnad från sina amerikanska kollegor är Grupo Beta inte här för att hindra någon från att ta sig över gränsen. Enligt vår konstitution är människor fria och det är inte ett brott för en mexikan att lämna sitt land. De försöker ju bara förbättra sina liv. En Mexiko, i artikeln av konstitutionen, markerar att alla personer som är i national territorium nationalt kan gå livligt. Däremot försöker Grupo Beta gripa de som kommer hit för att sälja narkotika eller råna, våldta eller misshandla migranter. Som drog, som Grupo Beta försöker också avslöja och gripa de människosmugglare, geros som erbjuder sina tjänster här. En bojero följer inte själv med över gränsen utan bestämmer en mötesplats på den amerikanska sidan där han eller någon annan väntar med bil för att köra migranterna längre norrut. Sen är det ofta släktingar eller vänner i USA som betalar, upp till 20 000 kronor per person. De människor som deporteras tillbaka till Mexiko får också Gro vetas hjälp. Med en bussbiljett hem eller skjuts till Casa del Migrante, ett härberg i Tijuana där de kan få lite mat och en säng att sova i. Varje månad bor mellan åtta och 900 män här några dagar. Som Lucio, han ligger och läser Newsweek i en av sängerna i den lilla sjuksalen på herberget med sitt vänstra ben inlindat i ett rejält bandage. Lucios mamma dog när han var mycket liten och hans pappa tog honom med över gränsen. Nu är han 40 år och har bott nästan hela sitt liv i Riverside, öster om Los Angeles- jag frågar honom var han föddes. Han är från Mexiko. Durango, Mexiko. Jag vet inte det är. Han vet att han är född i Durango i centrala Mexiko, men han vet inte riktigt var stan ligger, säger han. Lucio är byggnadsarbetare. Någon vecka tidigare gjorde den amerikanska immigrationsmyndigheten Ice rassia på hans arbetsplats och tog med alla papperslösa immigranter. Lucio fick bara med sig de kläder han hade på sig, med vare sig telefonnummer eller ID-kort. whatever you grab you can get, but if you can grab nothing you just come like that, no phone numbers or nothing, Lucio utvisades till Tijuana. Bara några dagar senare försökte han ta sig tillbaka över gränsen, men Han kom bara halvvägs innan den amerikanska gränspolisen upptäckte honom. De började jaga mig, berättar han, och det var då jag föll och bröt benet. Men trots det kommer jag att försöka igen, säger han. leg. Så är du Mitt liv är i Kalifornien, säger Lucio. Det är där min fru och mina tre barn finns. Han låter ganska obekymrad. Kanske övertygad om att han kommer att lyckas ta sig hem igen. Men han håller med om att det känns underligt att befinna sig i en sjukbädd i Tijuana. Även om man nu må vara född i Mexiko. Det är ganska stramt för mig nu. here. I'm just right here I'm hurt. På Casa del Migrante bor enbart män. Bara lite längre upp på samma gata så ligger Instituto Madre Asunta- i små rum med sex våningssängar varandra bor upp till 45 kvinnor och barn som nyligen blivit deporterade. Och det är nästan alltid fullt. Det börjar bli dags för lunch och kvinnorna samlas på långbänkar i köket. Aurora är 32 år. För några veckor sedan lämnade hon sin familj- och sina två små flickor i Toluca- strax utanför Mexico City. En kusin i USA hade honat jobb åt henne- som barnflicka i San Diego. Först ansökte Aurora om ett visum- men eftersom hon inte hade tillräckligt med pengar på banken- så fick hon inget. Sen försökte hon passera gränskontrollen med ett falskt visum. Hon avslöjades och hölls i 15 timmar- innan de skickades tillbaka till Tijuana. Och så häromdagen så anlitade hon och Kristina som sitter alldeles till henne en pojero som för 10 000 kronor vardera skulle ta dem över bergen. De vandrade till fots i två dagar och vadade genom en avloppskanal innan gränspolisen grep och deporterade dem. Det som var att, säger, att vi en 23-åriga Kristina gråter stilla. Hon har fått nog nu och bett sin mor att skicka pengar så att hon kan åka hem igen. En bussresa på två dagar till Nayarit i centrala Mexiko. Men det känns lite som ett misslyckande, säger hon. Hon ville bara få ett bra jobb i USA så att hon kunde skicka pengar till sin mamma och familjen där hemma. Aurora säger att det var skönt att komma till Instituto sonta kvällen innan. Hon känner sig hemskt trött, sorgsön och frustrerad säger hon. Men att komma till härberget, duscha och få ett mål mat var en lättnad. Det känns som om hon kan andas igen. Aurora tror inte att hon kommer att göra ett nytt försök att ta sig över gränsen. Man ser så mycket hemskheter, människor som skadas och till och med dödas. Aurora har alltså inga säkra planer för framtiden ännu. Vet bara att hon inte vill återvända hem till Toluca. Hon har hört talas som alla de rättigheter amerikaner har. Men Aurora säger att hon struntar i rättigheter. Hon vill bara få jobba en tid i USA, tjäna pengar och sen återvända hem till Mexiko. Jag por ejemplo, lo que muchos, bueno, yo lo que poco que sé, que porque uno quiere los derechos americanos y que no sé qué. Yo digo que mucha gente nada más queremos trabajar, no nos interesa vivir ahí. Det är nu inte alla tijuana som stoppas vid gränsen. Marcella Guadena Zerta, som är min tolk och vägvisare- är till vardags arkitekt och besöker varje vecka amerikanska San Diego. Tack vare att hon har ett fast välbetalt jobb i hemstaden- och tillräckligt med pengar på banken- så har hon fått ett intlastat visum. Like Ta fram och visar. På baksidan har det en magnetremsa med hennes personliga uppgifter- plus pyttesmå porträtt på USAs alla presidenter- för att försvåra piratkopiering. Men visat har begränsningar. Om hon vill resa längre än fyra mil in i USA- så måste hon ansöka om ett speciellt tillstånd. Och hennes visum gäller bara för besök- inte för att arbeta. We get a visa like this. No that specifies that it's visa US employment not authorized. As long as I don't pass the 25 mile limit, I can stay here without a permit. Det är inte så underligt att landet i norr lockar, inte minst människor i södra Mexiko där jobben är få och blir allt färre inom bland annat jordbruket. En veckas slit på en av gränsregionens sammansättningsfabriker, Makilas, kan ge upp till 400 kronor. Men å andra sidan kostar livsmedel ungefär lika mycket i Tijuana som i USA. och Då hägrar förstås till och med en amerikansk minimilön som är åtminstone fem gånger högre än inkomsten från en Makila. Gränsövergången i Tijuana är fortfarande en av de allra mest trafikerade i hela världen. Och tolv filer tar sig varje dygn 50 000 fordon i snigelfart in i USA. Och de 140 000 människor som dagligen promenerar till den amerikanska sidan skapar ofta timslånga köer. På Casa del Migrante hör Padre Luis sig för hur det går med middagsmaten. De senaste sju åren har han varit chef för härberget. De amerikanska immigrationsmyndigheterna har blivit aktivare, säger han. Vi tar emot allt fler människor som bott i många år i USA, men som nu deporterats. Familjer som splittras när männen utvisas, medan resten av familjen blir kvar. What we are seeing that there is more migrants that lived in the United States being deported than before. And many people that lived there for 10, 20, 30 years, they are being deported now. And that's a bad situation because, again, they divide their families. Their wives and kids are in the United States, and the man usually is here, det är svårt att veta säkert fortsätter Padre Luis men en dryg tredjedel av de som deporterats försöker på nytt att ta sig in i USA. When they leave you do they stay in Tijuana or in the border region or do they actually go det. Yeah. south? It's hard to know about that but for sure we know that about at least 20% of them they stay in Tijuana. And for sure maybe 20 or 30% they would go to the south. Och några andra, kanske 30-40 try försöker get komma in i USA. Padre Luis tycker att det är bra att immigrationsfrågan debatteras i USA. Däremot är han kritisk till flera av förslagen. Som till exempel att den som skulle få ett temporärt arbetsvisum i USA först skulle få böta 5 000 dollar för att han eller hon tagit sig illegalt in i landet. Det är alldeles för mycket pengar säger Padre Luis. En familj på fyra har inte råd att betala så mycket. Many people they don't have money to pay especially that fine that they were proposing. No 4000 5000 dollars for each member of the family. If they are four member of the family they cannot afford to pay that. Padre Luis tycker också att den som bildar familj i USA borde kunna få stanna för gott. Med ett tidsbegränsat visum kan USA anlita unga människor, låta dem arbeta några år och sen kasta ut dem ur landet. Just giving the temporary visa for me seems like that the United States can get the young people 18-20 years, you know, use them for 10 years and then throw them away like a car and we buy a new one. Varje morgon klockan sex måste gästerna lämna härberget, ge sig ut för att skaffa ett jobb. Och ofta får de anställning på någon av stadens många makilas. Med löner som i bästa fall ligger långt under vad de är vana vid från USA. När det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA skulle införas för 15 år sedan- hävdade företrädare att avtalet skulle leda till snabbt höjda mexikanska löner och att nödvändigheten att immigrera till USA därför skulle minska. Men så blev det inte, säger padre Luis. Varor kan fritt korsa gränsen, medan de människor som tillverkar dem stoppas. They saying that the average of the salary of Mexicans they would grow very fast you know and then the workers they would not have to migrate Det the United stor sak. Det är en stor sak. Det är en stor sak. Det är en and sak. Det är en stor sak. Det är en stor sak. Det är en stor sak. Det är en stor sak. Det är en stor för människor kommer att fortsätta försöka korsa gränsen i hopp om att hitta försörjning. Fler och högre murar, bättre elektronisk övervakning och fler gränspoliser kommer knappast att hjälpa. Dragningskraften från Del Norte är allt för stark. Sedan mitten av 70-talet så grips en dryg miljon människor varje år. Ingen vet säkert hur många människor som verkligen lyckas ta sig över gränsen men och Beta räknar med att ungefär varannan migrant klarar sig. Och så länge det finns människor som är beredda att utstå strapatserna och farorna att ta sig till USA kommer och Beta att finnas här för att bistå dem. Det är en stor tillfredsställelse att kunna vara deras stöd, säger gränspolis Rodriguez Flores. Vi är här för att hjälpa människor Se till att allt ordnar sig för dem Det humanitära arbetet Är det allra viktigaste för oss Säger en stolt Osbaldo Europeza Marin Reporter till Johanna Claes Andreasson för de som lyckats ta sig över gränsen väntar en tillvaro i ständig rädsla för att bli upptäckta och en utsatthet på osäkra arbetsplatser där de är utlämnade åt oseriösa arbetsgivares godtyckliga behandling. Men ändå är det alltså bättre än vad de lämnar bakom sig, som vi hörde i reportaget. Lilja Velasquez är advokat i San Diego i södra Kalifornien och specialiserad på immigrationsrätt. Efter drygt 20 år i yrket konstaterar hon krast att immigranterna inte längre har några rättigheter som hon kan tillvara ta åt dem. Egentligen borde hon ha lagt ner sin verksamhet för länge sedan. Men hon fortsätter att brinna för att ändra de amerikanska invandringslagarna. Och med smeknamnet Flaming Justice, flammande rättvisa och propert klädd i röd dräkt, syns hon ofta ute bland migranter och den amerikanska allmänheten för att informera om hur systemet fungerar eller snarare inte fungerar. Hon är också lärare vid California Western School of Law- men det viktigaste arbetet bedriver hon på sin advokatbyrå. Och just nu försöker hon hjälpa en mexikansk man- med fyra barn som är amerikanska medborgare. Hans fru var tvungen att åka till Mexiko för att ta hand om sin svårt sjuke far- och när hon skulle återvända till familjen- måste hon ta hjälp av en smugglare för att ta sig över gränsen till USA- och det här var just när skogsbränderna i södra Kalifornien bröt ut tidigare i höstas. Once the när smugglaren insåg att det brann i bergen övergav han gruppen som han skulle hjälpa över gränsen. Flera människor blev svårt brännskadade. De undsattes av räddningspersonal, men fyra barns mamma klarade sig inte. Hon dog för två veckor sedan, berättar Lilia Velasquez, som nu försöker hjälpa kvinnans man, trots att han egentligen inte har några rättigheter att åberopa. Men det som skrämmer Lilia Velasquez allra mest är de reaktioner som följde när den tragiska historien nyligen publicerades på en internetsida. The an overwhelming number of hateful, vicious emails concerning this poor woman, saying she was a public charge, it was their taxpayer money that had paid for the health care and it was like there was no sympathy, no humanity. Det bara välde in hatbrev där folk öste sin galla över kvinnan som hade tagit deras skattepengar i anspråk, berättar Lilja Velasquez. Det fanns ingen som helst sympati, fortsätter hon, förundrad över hur människor kan vara så uppfyllda av hat. Och till hennes stora besvikelse möter hon sådana attityder till och med bland de juridikstudenter hon undervisar på California Western School of Law i San Diego. But even some of my law students sometimes they say No, they them all. They them all. Ut med dem bara, de har ju brutit mot lagen, tycker en del av de blivande juristerna. De förstår inte bristerna i systemet som har skapat problemen med den stora illegala invandringen, säger Lilia Velasquez. Själv anser hon att det framförallt handlar om två grundläggande problem. Det ena är hindren för familjer att förenas i USA. En man kan ha uppehållstillstånd i USA medan hans fru och barn är kvar i Mexiko. När de ansöker om uppehållstillstånd är väntetiden sju år på att få det beviljat. Det är klart att de tas över gränsen illegalt, säger Lilia Velasquez. Det andra problemet är att det finns ett stort behov av arbetskraft, men det saknas möjligheter för arbetare och arbetsgivare att skaffa arbetstillstånd. Så de tvingas i praktiken att bryta mot lagen, säger immigrationsjuristen Lilia Velasquez. Det som bekymrar henne är bristen på visioner men också bristen på verklighetsförankring bland politikerna i Washington lilia Velasquez anser att de fullständigt har tappat orienteringen och inte gör vad landet verkligen behöver som att se över behovet av arbetskraft the united states has huge labor demands we're not looking at what are the nursing needs of the united states we have a shortage of nurses Yet We're not in nurses, so what is happening? People are dying because not getting the, the service providers that we need. And, and I think that that's a major Det finns en enorm brist på sjuksköterskor. Men istället för att släppa in sjuksköterskor från andra länder så låter vi patienter dö, säger Lilia Velasquez. Och förklaringen ser hon i den djupa antipati mot immigranter som råder i USA idag. The minute you say legalization, everybody jumps. You know, a, that, a second we're not going to reward anti-immigrant sentiment right now in the Så fort någon bara nämner ordet legalisering ser folk rött Vi ska väl ändå inte belöna dessa brottslingar resonerar många amerikaner enligt Lilia Velasquez och när kongressen i somras skulle ta ställning till en ny immigrationslag då överröstes ledamöterna av brev och samtal som krävde att de skulle rösta emot eftersom förslaget innehöll vissa möjligheter om en begränsad och till en hög kostnad för illegala immigranter att få uppehållstillstånd. Vissligen är det tecken på att demokratin fungerar, säger Lilja Velasquez, Men det löser ju inte problemet. the one hand you can say democracy is working. The politicians are listening to the people. But on the other hand, they're not fixing this immigration that we have. I svåra tider är det alltid immigranterna som pekas ut som syndabockar. Och nu med kriget mot Irak och den försvagade ekonomin så behöver folk någon att skylla eländet på sig. Lilia Velasquez. Och hon ser hur det amerikanska samhället, som traditionellt förknippas med värden som frihet och medborgerliga rättigheter, nu präglas av en allt större rädsla. Men amerikanerna är rädda för något som inte alls borde skrämma dem, anser Lilia Velasquez. De globala migrationsströmmarna är inget övergående fenomen, utan kommer bara att öka. Det är något vi måste lära oss att leva med, säger Lilia Velasquez, som själv har rest mycket och levt i olika länder. Hon ser det som en naturlig utveckling att nationsgränser bryts ner. Och så länge det finns konflikter och fattigdom kommer människor att söka sig därifrån. Det ironiska i den här situationen är ju att människor kommer hit just för att det finns jobb här, påpekar Lilia Velasquez. If the United States did not provide jobs for people from Mexico or Central America or South America, they wouldn't come. It's a very hypocritical mentality to think that det är en väldigt skenhelig inställning att å ena sidan tycker att man kan dra nytta av deras arbete när man å andra sidan inte vill ha dem på sig, säger Lilia Velasquez. Immigrationsfrågan lär bli en av de mest laddade inför det amerikanska presidentvalet nästa år. Och som vi hörde i början av programmet verkar de republikanska kandidaterna snarast tävla i att gå hårdast fram mot illegal invandring. Vilket också kommer att belöna dem med många röster, förutspår Lilja Velasquez. På den demokratiska sidan tassas det desto försiktigare runt den känsliga frågan. För samtidigt som man vill behålla de mer konservativa sympatisörerna vill man inte skrämma bort de spansktalande väljarna. De är rädda och vågar inte förbinda sig för något, sig Lilja Velasquez. They can't commit themselves. Prove that they're worthy of legalization. We should give it to them. Not everybody's going to get it, but yes, let's bring them into the mainstream. Let's stop the exploitation by employers, etc. It is the right thing to do, but politically, it is not the right thing to do because then nobody's going to vote for them. Ingen säger rakt ut att vi borde ge de papperslösa immigranterna uppehållstillstånd- så att vi också kan få bukt med arbetsgivarnas exploatering. Det vore det enda rätta, men politiskt helt fel- eftersom ingen skulle rösta på någon som förespråkar legalisering- konstaterar Lilia Velasquez. Läget är akut, säger hon. Vi sitter på en tickande bomb. 12 miljoner illegala immigranter idag blir snabbt ännu fler- och till och med president Bush har sagt att deportering inte löser problemet. Inte minst av praktiska skäl, det skulle ta sju år att deportera så många människor. Här ser Lilia Velasquez att Europa kan lära en viktig läxa av USA. Det räcker inte med att bara försöka locka till sig den högkvalificerade arbetskraften. Jag yeah, tror att Europa kan lära sig att om de inte har ett system i som of that country be at family you know so the people don't have to wait for decades to get a visa or labor needs then the system will break down and the problem will just become exponentially worse and i think they have to look at the united states and twelve million people just do we want to be like them i don't think so i think we better do something now. immigrationsjuristen Lilia Velasquez i San Diego som undrar om européerna verkligen vill ha det som i usa Alltså ett system som stänger ut ute lågkvalificerade migranter trots att de behövs. Problemet kommer bara att växa så det är lika bra att göra något åt det nu avslutar Lilja Velasquez. Men i det Europa som tillhör EU har fokus ändå, liksom i USA, legat på att säkra EUs yttre gränser för att stoppa inflödet av immigranter. Frontex, EUs gränsbevakningsbyrå, startade i år sitt gemensamma patrullnätverk. Men för en månad sen tog EU-kommissionen ett nytt initiativ och öppnade en liten dörr in till Europa. Men bara för de mest högkvalificerade, it-tekniker, ingenjörer och läkare. För det finns ett stort behov av den invandringen, hävdar Franco Frattini, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättvisa frihet och säkerhet. Mikael Olsson ringde hans talesman och frågade varför. No responsible politician, no government will deny that we are all facing an aging population. We're all not only getting older and older, but also the number of elderly people grow. But what is more worrying, the Abing han, holländaren som är EU-kommissionens italienske vice de flesta av Europas politiker har insett att andelen äldre blir större och större säger han. What is clear is that by 2030 this may sound like a long time ahead but in reality it is almost tomorrow. We will have a drop of 20 million people on the labour market. 20 million people less Now, that... Om bara drygt 20 år som är mycket snart kommer vi att ha 20 miljoner färre i arbetsförålder i Europa, säger EU-kommissionens talesman Äbing. Vi föreslår inte att alla dessa ska ersättas med invandrare. Nej, fler kvinnor måste sannolikt ut och arbeta, pensionsåldern måste höjas med mera, med mera, men det räcker inte. För just nu är det enligt EU kommissionen akut att fylla på med framförallt hög utbildade invandrare. There is such a need in almost all countries in the European Union for a number of categories of highly skilled labour. By now only 5% of highly skilled third country nationals, the information technology specialist, the engineer, the doctor, the dentist all those highly skilled labour people, only five percent of those go to the EU. The rest goes United States Japan. EU lyckas idag bara locka 5% av it-teknikerna, ingenjörerna och läkarna från utvecklingsländerna, säger Ebbing. En oroväckande liten andel, medan majoriteten åker till USA, Kanada, Australien och Japan, som alla har enklare och snabbare förfaranden för arbetsuppehållstillstånd, säger han. What we have heard and understood from people who potentially wanted to go to the EU, they were scared actually only by the big bureaucratic administrative cumbersome procedures. Each and every time they wanted to get into an EU member state, they needed to go through a lot of paperwork. And, you know, if you have an offer on the other side of the ocean, which is much more flexible and more open, where you have a green card which offers you a residence permit, then you, of course, choose for the other krånglet och byråkratin kring EU-länders nuvarande olika invandrings- och visumregler avskräcker. Så nu har kommissionen lagt ett förslag till gemensamma, enklare regler för hela EU-området som kan konkurrera med USAs green card-system. Men i EU, ja, där kallas det nya systemet blue card. Det är ett tillfälligt arbets- och för hela EU-området som är giltigt i högst två år och därefter kan det förlängas. Under den tiden kan innehavaren med familj bo, arbeta och resa obehindrat i hela EU. Men för att få ett blue card ja, då måste sökanden ha en erkänd högre examen, ha minst tre år i yrket, ha ett kontrakt på minst ett års arbete. Och det bör dessutom vara ett arbete där det är konstaterat brist på kvalificerade EU-medborgare. Så det är verkligen inte någon öppna dörrens politik, ja, det sa också kommissionären Fratini när blue card förslaget presenterades. Men det är en viktig glipa för att erövra de högutbildade de som blivit hårdvaluta i den internationella konkurrensen säger Roska æbbing yes there is a competition what i think is important is that we do not fall in the trap of the brain drain this is a phenomenon which means that whilst we are trapping the brains from third world countries They are left with only the labor. Men i kampen om de högutbildade är risken akut för en ny våg av brain drain, säger Abing. Det vill säga att tredje världens länder töms på de utbildade- och därmed får ännu svårare att få fart på sin egen utveckling. Ett avskräckande exempel finns i Storbritannien, säger Abing. Manchester in the UK there are more malawi born and educated doctors and nurses. And precisely in Malawi itself, this is of course unacceptable. När vi the blue card, vi har at också what vi call ethical recruitment guidelines, meaning... Bara i brittiska manchester bor det fler malawiska läkare och sjuksköterskor än i hela Malawi självt. Och den typen av utveckling försöker EU-kommissionen förebygga genom etiska rekommendationer till EU-länderna. Vilken typ av personal man inte bör rekrytera för att inte ställa till det för en del av utvecklingsländerna själva. Men bortfallet då på 20 miljoner arbetsföra i den europeiska arbetskraften. Är det då bara högutbildade vi behöver? The demographic aspects of, of, of the European Development: isn't that implying also a need for unskilled labour as equally important to satisfy? Absolut. Du är absolut rätt. Right. Vi måste tillåta, facilitera legal immigration, be it det or unskilled eller We need Vi måste to vara tuffa på att bekämpa We immigration. Vi måste ta ut den huvudsakliga factor av illegal immigration som är illegal, illegal employment. Vi måste vara mer kraftfulla. Nej, de högutbildade är viktiga. Men nästa steg är det att reglera behovet av lågutbildad arbetskraft också, säger EU-kommissionens talesman Roska Mäbing. Den illegala immigrationen måste bekämpas, svartjobben stoppas och istället måste EU skapa lagliga möjligheter för de många lågutbildade som kan komma att behövas säger Äving. Och ser betecknande nog ett positivt föregångsexempel i ett experiment med tillfälliga apelsinplockarvisum. We have a very successful project in the Spanish province of Huelva where... There is an agreement between the Spanish government and the Moroccan government, where on a yearly basis, initially thousands and now 2,000 Moroccans come to assist in the picking of the oranges. Now, they come, they stay, they are well treated, as, as of course they should, and then they return. EU-kommissionens talesman Friso Roskam Abing om försöket med lagliga arbetstillstånd för de 2000 marokkanska apelsinplockare i Spanien som skickas hem när säsongen är slut. Abing ser det som en modell för det lagförslag om tillfälliga arbetstillstånd för enklare arbeten inom EU-området som kommissionen ska presentera nästa år. Ni lyssnar på Sveriges Radio P1 och Konflikt som idag handlar om hur den rika världen väljer vissa och väljer bort andra migranter. Det finns de som är tveksamma till behandlingen av arbetskraft som en handelsvara som kan tas in och kastas ut efter behov. En av dem är Parvati Ragoram forskare och lärare i migrationsfrågor vid Open University i Milton Keynes i Storbritannien och som själv har sina rötter i Indien. Hon vill vända på saken och belysa vilken betydelse migranter har haft i de länder de kommer till. Utvecklingen av de europeiska välfärdsstaterna efter andra världskriget har i stor utsträckning kunnat ske tack vare invandrad arbetskraft. Hennes eget specialområde är den brittiska hälsovården som är helt beroende av läkare och sjuksköterskor från länder i Afrika, Karibien och södra Asien. Den brittiska regeringen talar stolt om den nationella hälsovården, National Healthcare Service. Men när jag träffar Parvati Ragoran på ett seminarium i Stockholm tycker hon att det borde heta internationella hälsovården. The British government is very proud of the National Health Service, but I've always argued that the National Health Service is actually an international health service because it's embedded in, in this network of people coming, ideas coming from other countries, and that these people actually develop the health service. They don't just provide labour for it, but there, there is no National Health Service without this, uh, without this migrant labour. Utländska medarbetare bidrar inte bara med sin arbetskraft. Med sin kunskap och sina idéer har de också utvecklat den brittiska vården, säger i Ragoram. I takt med att det blir allt svårare för mindre kvalificerad arbetskraft att ta sig in i Europa och Storbritannien ser hon också en systematisk nedvärdering av den kompetens som mer kvalificerad arbetskraft erbjuder. Det har en konsistent deskilling av skäld labor. Så so för instans, dokters who kom de mig not be employada as doctors, och nurser som more specifically more recently are no longer employed as nörser så so de är employada in social care. Utländska läkare får inte jobb som läkare. och sjuksköterskor får arbeta som vårdare på äldreboenden långt under deras kapacitet. Och det här beror inte på någon brist på arbetstillfällen, hävdar Parvati Ragoram. Snarare är det en medveten taktik för att få så hög kvalitet till så lågt pris som möjligt. Residential homes have kept their prices down by employing migrant labor. Often nurses who don't get access to jobs in the national health service anymore. Uh, and but then they are, you know, they are sort of deskilled and then they do provide social care. But... Omsorgssystemet bygger på att det finns välutbildade sjuksköterskor- att anställa till låga kostnader, säger Parvati Ragoram. Hon är övertygad om att systemet skulle kollapsa- utan den billiga utländska arbetskraften. Would we middle class women? But also in and care, and care of the Kvinnor skulle inte kunna arbeta i samma utsträckning om det inte fanns kvalificerad omsorg av barn och äldre, och vi är inte beredda att betala vad det verkligen kostar enligt Paravetera. När EU nu vill öppna möjligheterna för högutbildade att söka jobb här så tror Parvati Tiragoram att det kommer att öka den diskriminering som redan nu finns mellan mer och mindre kvalificerad arbetskraft. There are very different sets of rights which are coming up between the skilled and the less skilled especially in relation to things like family reunification so that in effect at least in much of Europe you know immigration of lesser skilled people has been virtually stopped in terms of policy though not necessarily in terms of practice. Det är helt olika regler som gäller för de mer och de mindre kvalificerade arbetarna. En konkret skillnad är att de som är mindre kvalificerade inte alls har samma rätt att låta sina familjer ansluta i Storbritannien, berättar Parvati Ragoram. De officiella vägarna för mindre kvalificerad arbetskraft att ta sig till Storbritannien är stängda. Men i praktiken kommer det inte att hindra människor från att fortsätta att komma så länge de behövs. Men att vara högutbildad och kunna erbjuda efterfrågade kvalifikationer är ingen garanti för framgång. Parvati Raghuram tycker att man för lättvindigt betraktar människor och deras kunskap som utbytbara handelsvaror. Plötsligt kan reglerna förändras så att hela tillvaron kastas som kull. Och Parvati Raghuram berättar om när hälsovårdsdepartementet förra året i stort sett stoppade läkare som kom från länder utanför Europa att söka lediga jobb i Storbritannien. Very rapidly, there was a complete removal of rights from doctors, which, with less than a month in which that was actually instituted. So that even though they were highly skilled migrant people who had come in through a highly skilled migrant program, which is equivalent to the sort of blue card program which is being discussed, suddenly you find that highly skilled migrant program people also lost their rights. Trots att det handlade om högkvalificerade personer som hade gått igenom olika tester som motsvarade dem man diskuterar inom Blue Card-systemet så förlorade plötsligt 15 000 läkare, de flesta från Indien, rätten att söka jobb i Storbritannien. Och det är trots att de hade fått skriva under försäkringar om att de skulle stanna kvar i landet ett antal år för att arbeta. 15000 doctors who had been brought into the country who had taken exams who had had interviews for jobs were suddenly told they will no longer be employed because they had messed up on on the calculations of the local doctors. Parvati ragoran förklarar att hälsovårdsdepartementet hade missbedömt behovet av läkare. Och när man insåg att det behövdes färre än man först hade trott, ja då ville man framförallt ha läkare från de närliggande länderna i Europa. Så de flesta fick åka hem igen trots att de var högutbildade och redan hade löften om jobb. Som högutbildade invandrare kan ställas på gatan över en natt, trots löften om jobb, så kan ni ju föreställa er vad som kan ske med lågutbildade, sa Parvati Raghuram, forskare i migration vid Open University i Milton Keynes, Storbritannien. Och i de flesta fall är det ju de lågutbildade som trycker på längs gränserna och söker en, om en olaglig, väg till ett bättre liv. Rapporterna om gripna och förolyckade längs den spanska kusten har varit många. Och bland Europas politiker hörs ofta talet om ett helhetsperspektiv. Där det vid sidan av satsningarna på hårdare gränskontroller också utlovas satsningar på bistånd för att skapa möjligheter till försörjning också i migranternas hemländer. Senast var det vår egen migrationsminister Tobias Bildström som i sitt tal på EUs ministermöte för en dryg vecka sedan efterlyste satsningar i bland annat norra Afrika. Men hittills har mycket lite synts och liken fortsätter att flyta i land på medelhavsstränderna. Men det finns också ljus i mörkret. En sån flyktingtragedi väckte invånarna i den spanska byn Rota på Atlantkusten nära Gibraltar Sund. Stränderna är vackra och vita och som de säger i turistreklamen här möts Europa, USA och Afrika. Men ibland sker de mest makabra möten som den där veckan för fyra år sedan då kropparna av 37 unga marokkaner bildade ett radband på den varma sanden. De låg där som livlösa paket som tömts på sitt innehåll. –säger läraren Rafael Quiroz som först upptäckte dem. Det var fruktansvärt, säger Rafael Kiros. Han bor precis vid stranden i Råta på Spanska sydkusten. De sargade kropparna hade legat i vattnet ett bra tag– –innan de spårades i land. Och stanken sände en chockvåg över det lilla samhället. Det var det stora antalet offer– som skiljer den här händelsen från andra liknande tragedier. För det var inte första gången lycksökande immigranter från Afrika flöt upp längs Bay- och stränder Spaniens sydkust är bara ett sund bort från Afrika och tusentals personer försöker korsa havet varje år. Sandstränderna tar emot de döda kropparna lika varsamt som de tar emot soldyrkarna som normalt älskar att ligga här. Men just om där veckorna strax efter tragedin- var det få bybor som sökte sig till stranden. Rafael Kiros säger att de valde att blunda för verkligheten. The people in Fortuna didn't want to go to the seaside to see the reality. They all knew that the people was there on the seaside but it's a terrible truth. So people don't want to do anything about it in general. Folk i allmänhet tyckte inte att ett antal döda emigranter- var deras problem, säger Rafael. Det arrangerades visserligen ett par protestmöten- mot det europeiska migrationssystemet. Men Rafael kände att han ville göra något mer. Något konkret. Han tittade ut över havet och tänkte att där på andra sidan vattnet- fanns släktingarna till de döda unga männen. I could see. I the, the fathers and the mothers of those young people kilometers and kilometers far away behind the, the ocean I said to myself are you going to stop here just only protest and nothing more the world is not going to change with words with intellectual discourses. Om världen ska förändras krävs mer än bara vackra ord tänkte Raphael. Det minsta han kunde göra var att åka över sundet och beklaga sorgen. Det året spenderade Raphael julen i Marocko tillsammans med familj och vänner. De hade tagit reda på att 12 av de 37 döda kom från en liten by i Atlasbergen som hette Hansala. 200 hus utspridda längs en brant bergsluttning. Byn hade ingen elektricitet och det fanns inget rinnande vatten annat än en liten bäck. Längs en av slutningarna gick några äldre män och plöjde jorden med hjälp av en gammaldags plog. En av männen visade sig vara pappa till en av de döda pojkarna. This man was the father of one of the boys who who appeared dead in Russia. I felt inside of me all the weight of his suffering, and both of us cried our eyes out. Byborna i Hansala i är berber och pratar varken franska eller arabiska. Men i den stunden behövdes inget språk, säger Rafael. Männen höll om varandra och grät. Senare samma eftermiddag satt alla samlade till bords och delade en måltid som skulle bli den första i ett långt vänskapsförhållande. Den enkla måltiden bestående av bröd och olja som blandats med honung är ett minne för livet för Rafael. Byborna Vi tog with the oil, with the honey. Every people there den För mig det en av hade först lite svårt att förstå vilka spanjorerna var. De trodde att besökarna företade Spanska staten. Rafael förklarade att de var vanliga privatpersoner, men att de gärna hjälpte till med något om de kunde. Byborna ville ha tillbaka kropparna efter de döda så att de kunde begravas. Väl hemma i Spanien föddes vänföreningen Solidaridad Directa, där Rafael nu är ordförande. Föreningens första uppgift blev att ordna dokumenten inför hemtransporten av kistorna. Det kostar ungefär 2000 svenska kronor att frakta en kista från Spanien till Marokko. För de pengarna hade man kanske kunnat förhindra massflykten över sundet- resonerade Solidaridad direkta. Det blev starten för deras volontärarbete i Hansala i samarbete med byborna. Under de fyra år som gått sedan tragedin i Bay of Cadiz- har Hansala fått en större skola- en hälsocentral som drivs med elektricitet från solenergi och en ambulans. Och det bästa av allt, säger Rafael, är att folk inte längre känner sig tvingade att lämna byn. Tvärtom, de kommer tillbaka. After our work, many of people who leave Hansala have returned to, to Hansala. Nobody has gone to Spain in illegal condition. Byn har förändrats, men spanjorerna i Vänskapsföreningen har också förändrats. Byggarbetet i Hansala har gjorts helt på volontärbasis. De 200 medlemmarna i Solidaridad Directa har tagit pengarna till bygget ur egna fickor och husen har rest tillsammans med byborna under semestrar och helger. Många av spanjorerna har gett mycket av sin tid och energi på utvecklingsarbetet. Rafael har gjort 18 resor till Marocko på fyra år. Jag frågar om han har många vänner där. Han skrattar och säger att de är mer än så. All the people from ourselves are our friends. Everything that have we made there, have we made with their work and our work hand by hand. We have been sleeping on the floor. We have been doing the same work they do every day. Vi är inte bara vänner, vi är bröder, säger Rafael Kiros, ordförande för vänföreningen Solidaridad Directa. Reporter Ulrika Bergqvist. En annan plats där tusentals båtflyktingar hamnar varje år är den lilla ön Malta. Hör reportage därifrån i Godmorgon Världen imorgon klockan nio i P1. Konflikt är slut för idag. Repris ikväll klockan 22 eller så lyssnar ni på vår hemsida www.sr.se-p1-konflikt. Där finns också mer fakta och länkar. Producent idag var Mikael Olsson, tekniker Bengt Zetterman och jag heter Daniela Marker. Mm.